Bon dia Tianens, molt bon dia Tianenques. Avui, un dimarts més, amb aquesta secció de música després d'aquests dies de Setmana Santa, d'aquests dies de relax, doncs tornem. Tornem aquí al Tian al dia. I com que la Patricia encara està una mica de... així cansadeta, podríem dir, doncs li he dit, va, descansa una mica que ja faig jo la secció de música adulta. Avui. avui moltíssimes coses per rebassar una agenda, Bé, agenda l'agenda tristeta, eh? podríem dir, una miqueta. El que sí, el que sí que tenim avui després de Setmana Sant Santa, sembla que els artistes s'han posat les piles i el que sí que hem de repassar són moltíssimes novetats discogràfiques. Rebessarem alguns fets destacats també d'aquesta setmana que entrem ara musicalment parlant. Les i després alguna miqueta de, de noticietes i cotineos per acabar, com sempre, amb el nostre Remember. Sense més, sense més dilació i sense més espera, comencem repassant la nostra agenda musical. Repassem l'agenda musical del 25 al 31 de març. Dimecres, dia 26 de març, l'Auditori acull el concert de l'Axambusto a partir de les 9 del vespre i amb les entrades al preu únic de 16 euros. I la formació rockera brasilera Tempest visita per primera vegada el nostre país actuant a la sala 2 a partir de 2.15 del vespre i amb les entrades a 21 euros les anticipades i 25 euros a Guixeta. Dijous dia 27, Chimaira, Maroon i The Sorrow oferiran un triple concert de heavy metal a la sala Salamandra 1 a partir de les 7 de la tarda i amb les entrades a 22 euros les anticipades i 25 euros a Guixeta. I la sala 2 acull els concerts de Manos de Topo i Hidrogenès a partir de dos quarts d'onze de la nit i amb les entrades a 8 euros amb consumició mínima. Divendres, dia 28, l'ex-cantant d'Elefante Shuarma estarà en concert a la sala Biquini a partir de les 8 del vespre i amb les entrades anticipades a 20 euros i a 22 euros a Guixeta. Celebrant els 15 anys de carrera musical, el grup de heavy National Hamlet estarà en concert a la sala Polo a partir de 2 quarts de 10 del vespre i amb les entrades a 12 euros les anticipades i 15 euros a Guixeta. I la sala 4 de Ratmetat acull la presentació de El hueso i la Carne, el nou treball de Tarik i La fàbrica de colors, a partir de la 1 de la matinada i amb les entrades a 12 euros les anticipades i 15 euros a guixeta. <mint> Dissabte dia 29 el Pop Rock de Vino Delfín sonarà a la sala Bikini presentant Perfecto en la locura, a partir de les 9 del vespre i amb les entrades a 6 euros les anticipades i 12 euros a guixeta. I Diagnosticó Canalla presenta l'àlbum Cucaratges a la sala La Nau a partir de dos quarts de deu del vespre i amb les entrades a 7 euros les anticipades i 9 euros a guixeta. I acabem aquest repàs amb la, de l'agenda amb el concert del dilluns dia 31 a l'últim dia del mes de març, quan el grup britànic Editors presenta l'àlbum Anem Has a Star a la sala Resmetatú a partir de les 8 del vespre i amb les entrades a 25 euros les anticipades i 28 euros a guixeta. és moment ara de repassar alguns fets destacats en el món musical, repassem les nostres efemèrides i comencem per fets destacats del 25 de març i és que el 1881 Bela Bartók naixia a Hongria, a la ciutat de Nagysenmitklos els ritmes i melodies del folklore del seu país estan molt presents en la música que va compondre. També, tal dia com avui, el 1942, va néixer Aretha Franklin, que als anys 60 es va guanyar el sobrenom de Reina del Sul. Cinc anys després, el 1947, qui mexia era Elton John, famós pels seus èxits musicals, els seus accessos o, en els últims anys, les cançons en les pel·lícules de Disney. I també destaquem del 25 de març de l'any 1988, 85, perdó, que va ser l'any en què Prince va guanyar l'Oscar a la millor cançó original amb el seu clàssic Purple Rain. Saltem de dia, passem a efemèrides del 26 de març i la primera també ens remuntem bastant enrere, l'any 1827, quan el compositor alemany Ludwig van Beethoven va morir totalment sort a la ciutat de Viena. El 1944 neix Diana Ross a de Detroit, el membre més important de la Suprem entre 1960 i 1970, fins a tal punt que el grup es va passar a dir Diana Ross and The Suprems. El 1970, com dèiem, es va separar de la Suprems per començar la seva carrera en solitari. Quatre anys després, el 26 de març de 1948, naixia Steven Tyler, cantant dels Aerosmith, i el 1974, Ike Turner va ser arrestat al seu estudi de gravació per usar de forma il·legal el Blue Box per fer trucades a llarga distància. Passem de dia també, repassem dades curioses, a des del 27 de març i la primera del 1970, que va ser l'any en què va néixer la cantant Maria Carey. I el 1995 Elton John torna a ser protagonista perquè, juntament amb Tim Rice, van guanyar l'Oscar per la millor cançó original gràcies al tema Can You Feel The Love, inclòs a la pel·lícula del Rei Lleó. Dues efemèrides també destaquem del 28 de març, la primera del 1933, quan va néixer a Barcelona el pianista Vicenç Tete Montoliu, el músic de jazz més important de Catalunya que al llarg de la seva carrera va tocar al costat d'alguns dels més grans músics dels Estats Units i d'Europa. I el 1996 Phil Collins va anunciar que abandonava el grup Genesis per concentrar-se en la seva carrera en solitari. Passem al 29 de març, on també destaquem dues efemèrides, la primera del 1980, quan Dark Side of the Moon, dels Pink Floyd, va batre el rècord de permanència a les llistes Billboard, ni més ni menys que 303 setmanes, que fins aleshores tenia Carol King amb el tema tapestry. I deu anys després, el 1990, l'Associació de la Indústria Discogràfic Americana va acordar posar etiquetes als àlbums que previnguessin sobre les lletres potencialment ofensives. Del 30 de març, també. Destaquem cosetes del 30 de març. La primera del 1945 va ser quan Eric Clapton naixia a la localitat anglesa de Ripley. Va ser el component de bandes mítiques com els Bluesbreakers de John Mayall, dels de... The Yarbers, Cream o Deck and the Dominos, i la seva carrera és una de les més celebrades del rock britànic. El 1968, Celine Marie Claudette Dion naixia a les 12.30 de la nit a Charlemagne, a Quebec i el 1977 tot el Califòrnia dels Eagles es convertia en número 1 a la llista de la PES de la Billboard. I acabem ja aquest repàs a les efemèrides més destacades de la setmana amb fets curiosos que van ocórrer un 31 de març, i el primer, i aquest sí ens en anem enrere, el 1732, Frank Joseph Hayden naixia a Rorau, a Àustria. Va consolidar la sinfonia i el quartet de corda. Al 1955, quin así era Angus Yao, un guitarrista i imatge emblemàtica dels australians ACDC. I el 1967, Jimi Hendrix va cremar una guitarra durant un concert a Londres, sent la primera vegada que es practicava, podríem dir, aquest truca-seny. Uh, més tard altres uh, músics també també han practicat això de gremar no només guitarres, sinó també pianos i molts d'altres instruments. El que hem de fer ara també és repassar les novetats que s'editen aquesta setmana i que ja estan a les llistes de ventes i a les tendes. I comencem per l'Enrica Iglesias d'ell, ben poc hem parlat en aquesta secció doncs avui el... encetem aquesta secció de novetats amb el seu àlbum que porta per títol 9508 és una recopilació dels èxits de l'artista evidentment des de 1995 fins l'any 2008 que s'edita en diferents formats. El podem trobar amb el CD senzill, que inclou 12 grans èxits i dos temes inèdits, com a mínim s'ho ha currat una miqueta. Després tenim el CD més DVD, edició de luxe, amb 17 grans èxits, els dos temes inèdits, i en el DVD 8 videoclips i un documental sobre la gira de l'artista al passat 2007. També trobem, ara que això s'està posant molt de moda, l'àlbum en format digital, eh, també amb els 17 temes eh, grans èxits i dels dos inèdits, i també, eh, això sí que és més nou encara, la possibilitat de descarregar-lo a través del telèfon mòbil. Seguim repassant novetats perquè Supergras també ha dit a nou àlbum amb un nom curiós, Diamonds Hujà! Uh Eh, no sé si recordeu aquell hu del Chimo Bayo amb molts dels seus temes doncs, així el nom una miqueta curiosa aquest nou àlbum de Supergras que després de 3 anys treu nou discs on s'inclouen 11 temes creats i gravats a la granja que tenen els germans Coombs a la zona de la Normandia Francesa si més no la sonoritat pot ser curiosa i també treu àlbum Chris Brown el seu exclusiv és el segon àlbum eh, on hi trobarem cançons amb ritmes hip-hop i R&B on l'artista ha escrit alguna de les setze cançons que conformen aquest disc i on ha comptat amb la col·laboració de múltiples productors com el Will Am, dels exmembre dels Black Eyed Peas, Brian Michael Cox i Doctor Dre, entre molts d'altres. Ivan Ferreiro, amb Mentiroso Mentiroso, també ha dit avui aquest tercer àlbum, de l'ex-cantant de la formació Los Pirates que ens arriba després de la 7 y media del passat 2006 i Canciones para el tiempo y la distancia del 2005. En aquest nou àlbum hi trobem 16 nous temes i amb l'actor Òscar Jaenada amb el primer videoclip de l'àlbum Precisament el primer senzill que porta el mateix títol que l'àlbum, Mentiroso, Mentiroso. Qui també treu àlbum són els Counting Crows, amb els seus Saturday Nights, Sunday Mornings, és el setedis de la formació de Califòrnia, on hi podem trobar la part més elèctrica d'aquest grup en els 14 temes que conformen aquest nou àlbum, amb paranoia un àlbum que edita que porta per títol «Seguiré caminando» i és el disc de comiat de la formació que s'edita en format doble CD més un DVD. El primer CD és el concert del passat novembre del 2006 a la, a la Sala Apolo de Barcelona i l'altre CD inclou rareses i remixos dels seus temes. En el DVD, que hi podem trobar? doncs Una altra part del concert de la Sala Apolo, amb un repertori diferent al que trobem en el CD i un documental d'una hora titulat «Antes de hoy», on es recull la trajectòria de la banda. També, un disc recopilatori que forma part d'una banda sonora, en aquest cas de la pel·lícula Control, és una pel·lícula que narra la vida del cantant Joy Division, de Joy Division i Ian Curtis. A la banda sonora hi trobem temes de la banda de Manchester, precisament a part de temes Pop, New Order, Sex Pistols i David Bowie, entre molts d'altres. Per tant, una banda sonora bastant recomanada. I, per últim, deixeu-me que us comenti una bomba, i és que la formació B-52 edita un nou àlbum porta per títol Fanplex i per què dic que és una bomba? Doncs perquè després de 16 anys aquesta formació als B-52 creadors de temes tan coneguts com Love Shack per exemple editen un nou àlbum amb la col·laboració d'Estil Fosborn on s'inclouen temes de ritmes ballables que segons ell segons els membres del grup ja que s'acosta a l'estiu doncs comencem a fer propaganda d'aquest estil de ball que, que es porta només a l'estiu sembla ser una vegada repassada les, els concerts, les efemènides i aquestes novetats, que aquesta setmana hi han hagut moltíssimes, doncs comencem ja en el nostre bloc de notícies. I comencem amb una notícia bastant trista, perquè l'artista britànica responsable de temes com per exemple el Put Your Records On, que estem escoltant de fons, la Corin Bailey Ray, es va casar amb el saxofonista Jason Ray el passat 2001. Doncs actualment, com dèiem, està passant un dels pitjors moments de la seva vida després de que el passat dissabte es trobés el cadàver del seu marit en un pis de Leeds al nord d'Anglaterra. Tot apunta, segons l'informa de la policia, a que la mort del marit de Corin va ser deguda a una sobredosi de drogues, ja sabem. La majoria de músics, desgraciadament, estan envoltats per aquest món de les drogues i una altra víctima més hem de parlar de Jason Ray, el marit de Corinne Bailey Ray, doncs que va morir el passat dissabte, que se'l van trobar mort en un pis de talit al nord d'Anglaterra. A més, la policia també va explicar que van retenir un home com a sospitós de subministrar les drogues a Jason, tot i que aquest va ser posat en llibertat sota fiança. Uh, ja veurem com acaba tota aquesta història. En un comunicat, a més per la discogràfica de l'artista, s'ha explicat que Corinne Bailey Ray no es dirigirà a cap mitjà de comunicació, ja que actualment, i situa actualment d'aquesta nota de premsa, es troba destrossada per aquest fet tan tràgic. I és que no m'extranya, perquè el seu marit tenia només 31 anys, uh, també saxofonista, també músic, i desgraciadament el món de les drogues s'emporta a moltíssima gent. Canvien de, de registre i passem a parlar d'una de les illes amb més marxa, podríem dir, de tot el món. Uh, i, I això que ens queda ben apropet, eh? estem parlant d'Eivissa. I és que a finals del mes de maig, concretament el dia 31, s'inaugurarà un nou projecte on músics i clients compartiran hotel i espectacle. Uh, us explico, a Eivissa, uh, conegut centre cultural de la música tecno, oferirà una nova oferta lúdica per atreure els edictes del millor rock internacional. Ja veieu que canviem d'estil musical i és que l'antic Club Paraíso reobrirà les seves portes convertit en el Eivissa Rock Hotel, el mateix nom del festival que porta 3 anys apropant els millors artistes del rock a les illes com els Arctic Monkeys, Cassavian, Kaiser Chief o The Cooks. Serà un hotel de 3 estrelles amb piscines exteriors i interiors gimnàs, restaurants i música on conviuran clients i artistes i on es podran gaudir de diferents concerts, festes a les piscines, sessions de DJs i moltes d'altres activitats, i si més no, una oferta curiosa pel que s'estila normalment a, a l'illa Balear. El proper 31 de maig, com dèiem, es donarà el tret de sortida a la temporada de concerts i l'inauguració d'aquest hotel amb el concert de The Enemy. Per tant, tots aquells que no tingueu plans eh, per aquest estiu encara i sigueu amants del rock, doncs és una possibilitat de tenir en compte al visitar aquest Eivissa Rock Hotel i deixar-nos una miqueta d'aquest pachangueo i música techno que, que es porta tant a l'illa Balear. Parlem ara d'un artista, però d'un artistàs, hauríem de dir, perquè ja és consagradíssim, un artista de 66 anys, ell és Bob Dylan, que segueix estant en boca de tots degut a les seves excentricitats. I ara us explicaré el per què. Us poso en situació. Actualment, l'artista es troba de gira per Amèrica del Sud mentre prepara el seu llançament del nou àlbum, eh, que portarà a partit-ho Què passa? Doncs com dèiem, eh, anècdotes que li estan passant en aquesta gira per, per l'Amèrica Llatina. I és que fa unes setmanes, mentre l'artista es trobava al Brasil, doncs es veu que un fan es va... va poder... A burlar tota la vigilància que duia Bob Dylan, tota la vigilància de l'hotel on estava allotjat per arribar a la seva cambra obrir la seva porta i fer-li un petó o sigui, una fan que podeu veure que no només li agradava la música sinó que estava bojament enamorada de Bob Dylan ara doncs sembla ser que Dylan després d'aquest de... petit en surt, que va tenir dins l'hotel, doncs ha trobat la manera de porlar els fans i poder tenir una mica de tranquil·litat entre concert i concert. Segons el gerent de relacions públiques de l'hotel Conrad d'Uruguai, Bob Dylan va aprofitar el bon temps eh, abans de fer un concert a, allà a Uruguai per fer una volta en bicicleta. Que dius, home, Bob Dylan en bicicleta també el podem reconèixer. Però... Per no sentir-se no sentir acusat, ni pels fans, ni per la premsa, no se li va ocórrer res més que disfressar-se de dona. Eh, si més no és un fet curiós que un tros d'artista com Bob Dylan s'hagi de disfressar de dona perquè el deixin en pau una miqueta. Però excèntric o no, aquest fet sembla que va donar l'efecte que ell necessitava, que era relaxar-se durant un matí, agafar la seva bicicleta i poder donar una volta tranquil·lament. Si ho ha de fer vestit de dona, doncs mira, a pitjor és no fer-ho. Si a ell li agrada disfressar-se com a mínim, mira, seria una cosa que li podríem preguntar. I acabem ja aquest bloc de notícies parlant d'un ex-Beatle i la seva ja oficialment ex-dona. El passat 2002, Paul McCartney es va casar amb la model i actriu Heather Mills, però es van separar quatre anys després, culpant els mitjans de comunicació de la intrusió en la seva vida privada. Ja ha moltes vegades que és veritat. Els mitjans de comunicacions posem pel mig, Vam trontollar les parelles i després acaben separant i, com a mínim, ens dóna la boca. Doncs, mesos després de conèixer la notícia de, de que, evidentment, entrarien en tràmits de divorci, es va anunciar que aquest podria convertir-se en un dels més sonats i caòtics de la història. Doncs, el passat dimarts es va conèixer la resolució on el jutge Hugh Bennett, del Tribunal Suprem de la Corsa a Londres, va decidir que Heather Mills havia de rebre una cinquena part de que exigia a l'exvítel Paul McCartney. Just després de la resolució, a Heather Mills va declarar està molt contenta i no és gens estrany perquè tot i rebre una cinquena part del que exigia, com hem dit rebrà 1.000 euros per cada hora que va estar casant amb Paul McCartney o sigui, 1.000 euros per cada hora durant 4 anys A càlculs ràpids, uns 32 milions d'euros en total, per tant no és d'estranyar que Heather Mills estigui tan contenta 4 si anyets casada el que hauria d'haver fet eh, si, eh, si arriba a saber que li donaven tants calarons hagués allargat una miqueta més el matrimoni eh, si l'arriba a allargar encara més pasta que s'hagués emportat doncs amb això tanquem el nostre bloc de notícies i el que sí que hem de fer ara és repassar i descobrir el remember d'aquesta sentida El remember d’aquesta setmana parlem de Reginald Kenneth Dwight Harris, un cantant, compositor i pianista britànic, que va néixer el 25 de març de 1947 a la localitat de Pinner, a Anglaterra. Va ser educat a la Royal Academy of Music gràcies a una beca que va aconseguir en només 11 anys. 6 anys després va abandonar l’Acadèmia per dedicar-se a la música. L’any 1964 va començar a col·laborar en grups locals on va conèixer el cantant Long John Baldry. En homenatge a ell i al el saxofonista Elton Dean va dubtar el que és el seu nom artístic i que és com se'l coneix. Perquè el més segur que quan us ho hagi dit que regin el Kenneth Dwight Harris, eh, parlàvem avui d'ell, doncs, a no sé que algú estigui molt, molt, molt enterat, no sabrà de quin referim. Pel seu nom artístic, com dèiem, agafat del cantant Long John Baldry i del saxofonista Elton Dean, arribem a el sobrenom Delton John Sí, Delton John, més concretament Durant la dècada dels 60 va participar en diferents grups sense gaire èxit aquest li va arribar l'any 1970, després de conèixer el lletrista i poeta Bernie Taupin. L'any següent, el 1971, col·locava quatre àlbums dins del top 10 dels Estats Units, fet que no passava des de l'època dels Beatles, o sigui que imagineu-vos. Durant els anys 70 es va produir la seva consagració com artista i va ser quan va començar a utilitzar les seves extravagants disfresses i altres ornaments propis del que podríem anomenar el glam rock. També va ser en aquesta dècada quan va aparèixer a la pel·lícula Tommy, l'òpera rock dels Who l'any 1975 i també per aquesta època va escandalitzar l'opinió pública després de declarar la seva homosexualitat. No, la gent no estava acostumada a que la gent ho declarés en aquella època i ell va ser un dels pioners en declarar que era homosexual i que no passava res per ser. Si. L'any 1984 es va casar amb l'enginyer de so Renat Blauel i l'any següent va participar en el macroconcert Live Aid juntament amb Queen Sting, Phil Collins i molts d'altres artistes. 4 anys després del seu de contraure matrimoni amb Renat Blawell es va divorciar d'ell. L'any 1992, dos anys després d'haver perdut a un amic per culpa de la sida, va fundar la Elton John AIDS Foundation, una de les més grans organitzacions no lucratives per a la reivindicació de la sida. Després de superar les seves addiccions, perquè evidentment, com dèiem abans, el món de la música en té moltíssimes, en el seu cas, alcohol, drogues i bulímia, l'any 1994 va participar en la banda sonora de la pel·lícula de Disney al Rei Lleó, obtenir un Grammy i un Oscar amb el tema Can You Feel The Love. L'any 1998 va ser nomenat Cavaller de l'Ordre de l'Imperi Britànic i segueix realitzant col·laboracions amb d'altres artistes i editant nous àlbums. Fins al moment, ni més ni menys, que comptant àlbums d'estudi, grans èxit i directes, n'ha editat 51. 51 àlbums, impressionant la carrera d'Elton John. L'any 2005, i després de més de 12 anys de relació, Elton John va formalitzar amb el matrimoni Uh, la seva relació amb el director de cinema canadenc David Furnish. 12 anys, eh?, de no vis deu nhi Després de, com, com hem repassat fa una estona, després de divorciar-se de Renat Blauel, l'any 88. I un any abans, uh, la revista Rolling Stones, l'any 2004, el va situar en la posició 49 dels 100 milions artistes de tota la història de la música. Doncs, per ser un dels 50 millors, avui acabem amb un dels seus grans temes, un tema editat l'any 1970, que es va, fer, es va fer famós també, bé, famós no, famós ja ho era, però també se'n va fer una versió, inclosa dins de la banda sonora de la pel·lícula Mulan Ruiz, interpretada per Iwan McGregor. Avui tanquem la secció de música d'aquest dimarts amb el Your Song de Elton John.